hasara nimepata nyingi sana makochi yangu yameroa magodoro nime yameroa na kiongozi hata mmoja kwangu kunijia mpaka sasa toka alfajiri mpaka sasa hivi na naambia viongozi wetu waje atukizame mbunge wangu turki mwakilishi wangu ndimwa na ni diwani wangu watupitie wajewaone. hasara tulopata vya kula wetu vimeroa na mpaka sasahifi, hajaja hata mtu mmoja wangu tu kuniona basi hakuna kinachoendelea hata ndani maji matofu yamejaa Naomba ta kama TV zedo, atakuja kutuchukua aje waone hali tulioathirika na viongozi hata mmoja arasogea akunda baba sina pa kwenda nimehifadhiwa na jirani yangu Niko majirani zangu ndio niliokuja kanisaidia, umenichukua mpaka sasa hivi kwa jirani yangu. Pakwenda sina kwa sababu naogopa vitu vangu ndani kuibiwa. Niko kwa jirani yangu nimekaa kitanda. Mimi mpaka sasa hivi kutokana na hali ilyoendelea vitu vangu kuroa, mimi niko kwa jirani. Kwa ina leo itabidi nilale hapa hapa kwa jirani yangu kwa sababu vitu vangu havilaliki ndani vote vimeroa na vimeharibika vote vote, mafriji, tv, kila kitu kimeharibika. Sikuwahi kuvitoa vote kwa pamoja, vitu ni ki, si, si kidogo ni vitu vingi. Hata majirani wengine wamekuja kunisaidia, lakini walipokuja kunisaidia, vitu vingine vishafika vote vishaharibika.